Та людина може її розірвати, погодься. А нас із Васильком єднає святе почуття. Не лякай мене, Лізою, будь ласка. Це нещасна людина, сліпе знаряддя в руках зла. Що змінює її фанатична віра в неіснуючий ідеал? тільки додає людям горя і прикрощів. Справжні ідеали, заповідані Богом, незмінні упродовж віків. Вони прості й звичні для нас, та ненависні для осяких ліс. Та не їхня правда. Вони можуть перемогти тимчасово, можуть тримати в страху безліч людей, та це гнила нитка, і вона урветься рано чи пізно. А якщо хтось дізнається і будуть неприємності, це не так важливо. Перші християни за віру не таке терпіли. Немає заслуги перед Господом в тому, щоб служити йому, коли це роблять усі. А зазнати за свою віру кривди це найвище щастя. Юлька, її світла подруженька, говорила, наче хрестові апостоли. Її було стами та мед пити. Ювенько, серденько, чи ж я проти? Я цілком за те, але ж озирнися. В якому світі ти живеш? Тут панує не Божий закон, а влада гарматних ліс. Нехай! Ми з Василем єднаємо свої долі навіки, а не тимчасово. Тому я хочу, щоб все було освячено за законами вічними, не все гарматному панувати. Ти прийдеш, Софійко? Звідки ця дівчинка, дочка професора технічного вузу і вчительки української мови, всотала цю мудрість? Софія не могла збагнути. Та цілком добре збагнула одне. З подругою їй знову пощастило Юлька Ніжна, наче намальована пастеллю Завжди спокійна, врівноважена Заглиблена в себе Володіла дивовижним даром Усе навколо зафарбовувати В такі ж пастельні ніжні тони Навколо неї не було нічого чорного І разюче білого це блакитне, рожеве, трішки сірувате, ніжно-зелене. Вона ніколи не говорила про людей погано, навіть якщо вони чинили зле. Так, Юлька, істота з іншого вищого світу так особлива. Але що важ вінчатися? «Юлечко, зайчику, ти ж не знаєш цієї банди. Вони вас загризуть. Хіба б нам вдалося зробити все нишком, щоб ніхто не дізнався?» «Де ви плануєте вінчатися?» Перейшла до ділової частини розмови Софія. Згадала капличку в лісі. «От там би добре, і місце святе, і ніхто б не побачив». Напізно Нікому. Святий отець вже розмовляє з Богом. Я хотіла в почаєві. Ні, ти таки божевільна. Ви з Василем варіяти. А оголошення в газету давати не пробували? Ми, комсомольці, хочемо обвінчатися. Не стрималася знову Софія. Побачивши хмарку, на чолі подруги зупинилася. «Вибач, мала, я не хотіла тебе образити».